Корчма затихла, лише чулося мирне сапіння та хрупіння січовиків, що спали хто за столом, хто на лаві, а деякі скрутилися калачиками просто долівці. Ніщо не пришкоджало зайти до корчми і зарізати Кошового. Двері відчинилися зі скрипом, на дворі вже було темно, Корчма освічувалася смолоскипами, які були причеплені другим кінцем до стіни та шепіли на мене смолою. Наче човен на Дніпрі обходить пороги, то я пройшов через козаків, що хропили, і ось я встав над цірком, поклав руку на рукоять кинджала, почав поволі виймати його. Нараз він підняв голову, Глянув на мене. Я ледь стримався, щоб не крикнути. Я так і знав, що це твої штуки, пане Недоля, мовив він і вкотре взяв у зуби люльку. Які штуки? Вдав я, що не розумію. Хіба не ти моїх козаків отак положив? А хіба я їм не ливав? Сірко знизав плечима. Дарма ти думав, що я заснув від твого зілля. Мене мати в сироці народила. Хіба не чув, що сірко характерник. А митча клуни запорозькі, мов їжаки, голою дупою не візьмеш. Мені вдалося вже оправитись від страху. Прийшов подивитись на того, хто на життя моє на родину і дім посмів руку підняти. Тепер бачу. То скажи, чого ти хочеш? Душу твою, пане, назад до пекла відправити, щоб не крутився козакам під ногами. Думаю, твоя душа швидше туди полетить. Клянуся пекельною смолою, що ти ще сьогодні підеш з одного банкету на другий смолу в пекло пити. Там тебе вже чекають запорозці друзяки, яким я ще під Полтавою табаки втер. Сірко затягнувся люлькою. Ти не доле не голосуй, бо козаків побудеш. Раз ми з тобою миритися сьогодні не будемо, то язиками плескати годі. Не знати, як карта ляже, чи я тебе, чи ти мене. Один Бог знає. Бачу, ти здоровий як бик, нелегко з тобою буде. Може, і справді душа нині на той світ полетить. Ти зачекай, а я Богу помолюся. Лиш недовго. Що, поспішаєш? Я б також поспішав, маючи таких двох краль. Таких не можна залишати самих надовго. Він навмисне хотів мене вивести з рівноваги. Чекаю на дворі, коротко сказав я. Тут битися не будемо. Не хочу загинути під корчмою ніби якесь ледащо. Та й товаришів будити неохота, нехай спочинуть. Там кілька гонів звідси і такий гарний піщаний берег. Там видно зорі, вітерець дує, хлюпоче хвилі, а верби плакучі хиляться до Дніпра. Віроцствуєш? запитав я. Душа кожного запорожця співуча й добра наче квітка. Дарма, що вона в затверділому, дощем палитому та вітрами в висушеному тілі. Чорти з тобою! Не зі мною, а поруч мене, це велика різниця. Нехай буде по-твоєму. Чекатиму тебе на бережку, тільки щоб ти не втік, наче Івасик васик-телесик. Не втечу. Слово запорозця тверде, як камінь, тож не бійся. Мене аж ціпало. Я не сподівався, що може спіткати така невдача. Цей Сірко і справді чеклун, раз його не взяло зілля. Що робити? Цікаво, що він надумав, адже не просто так вибрав місце саме тут. Я погнав коня швидко, щоб знайти цей берег і розглянутися там. Місце було звичайне, відкрите. Берег низький. Сюди підходив пліт, що перевозив людей з одного берега Дніпра на другий. Всюди росли верби, було чимало комишів. Зійшов місяць. Тут же заховався за хмару. Світили тільки зорі та якось тьмяно. Я прив'язав коня до дерева. Тут же на гілячку повісив свою шапку. Ніби я там ховаюся Та хочу із засідки Вбити Кошового Сам же окутався туманом Став за кущем Поближче до стежки Щоби мати всіх Хто буде наближатися Під прицілом Тільки я завершив свої приготування Як на стежці, Почулося кінське тупотіння Це він, Сірко Чим ближче під'їздив Тим повільніше ставала хода його коня. «Аго, пане Недоле, виходь! Не ховайся від мене, чортів сину, і так знайду гука він!» Нараз сказав тихіше, проте мені було чути. «Вон, де ти сховався за деревом, бачу, бачу!» Він почав повільно виймати пістоля. Погляд його був постійно засередженим на моїй шапці. Я також тримав зброю на поготові, щоби всадити йому кулю. Раптом він повернув свого пістоля просто в мій бік і вистрелив прямо мені в плече. Куля була срібною, тому праву руку відірвало разом із кісткою. Кров бризнула, страшна біль скувала тіло, і я знепритомнів. Прочуняв досить швидко. Мене вилочили за ногу у воду. Сірко тягнув до Дніпра, хотів утопити чи що. Я раптом зрозумів, що мені каюк. За спиною у нього був Іоанн. Не дивно, адже сірка також Іваном хрестили. І якщо не відпрошуся зараз у сірка, то цей характерник точно знайде спосіб розчавити мою душу. Як ти мене побачив? Адже окутаний туманом я невидимий для людського ока спробував заговорити йому зуби. Мав надію, що січовик просто вб'є мене. Моя душа вилетить, і фур тільки й бачили. Тоді лишиться знайти мертве тіло і знову вселитися в нього. «Щира молитва набагато сильніша за твої чари, чорте. «Завжди, атамане, я не чорт, це наклеп на мене, я простий козак!» Він перестав мене волочити. Узяв за волосся, затягнув і занурив у воду так, щоб вона була мені по шию «Тоді чого тебе так тіпати зараз буде?» – запитав він «Як тіпати?» – не зрозумів я Він не відповів «Витяв за пазухи хрест» – мовив «Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь» Сірко перехрестив воду і встромив у неї хрест Мене і справді затіпало. Ви, гадки, не маєте, як мене почало вивертати. Я кидався, мов, риба на березі, не міг дихати, все тіло страшно пекло. Кричав диким звіром, вив, пищав, мов, пацюк. Своєю однією рукою хотів відіпхнути запорозця, драпав його за п'ясток і кусав зубами. Від того нашого змагання Аж хмари враз затулили небо Знявся вітер міцно тримав мене однією рукою Занурював у воду Іншою держав Христа Я змагався Доки знепритомнів із болю Перед смертю знову розплющив повіки Він уже відпустив мене Лише вода дніпровська тримала моє тіло, ніби й була нагода вирватися, проте тіло вже мене не слухалося. Сірко поволі набив пороху в свій пістоль, тоді дістав кулю. Він побачив, що я знову притомнів, показав мені ту кулю прямо під ніс. Дивися, срібна, а на ній хрест вирізаний. Руку даю, що рознесе твою лепету на друзки. Катерину не займай!» Вона нічого не знала, почав благати я. Що? Не зрозумів він, бо з морота виходили не слова, а якесь незрозуміле булькотіння. Я повернув голову. останній кинув окуня на свою хатю. Катря також дивилася в мій бік, ніби могла мене бачити. Раптом вона хижу посміхнулася, тоді запхала руки собі в рот, почала роздирати його.